بسم الله الرحمن الرحيم باب في من سن سنة حسنة أو سيئة قال الله تعالى والذين يقولون ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأما الأحاديث عن أبي جرير بن عبد الله عنه قالت قلنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرات مجتاة بالنمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتماعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآ من الفاقر فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقاما ثم صلى ثم خطر فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغدك فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولا بشق تمره الحديث <تصفيق> Bab mengenai dengan Orang yang buat satu cara Mualih Atau buat satu cara huduh <coughs> Sebelum daripada kita baca Hadis kita nak baca malam ni Hadis yang kita baca Galera lepas tu ada tinga Tinga kita pun habis dulu Karena malam tu kita baca setengah Hadis kita baca Itunya iaitu mengenai dengan Ugamuk kita larang Buat bid'ah dan buat perkara-perkara baru Amal sebut dah itu Perkara bilaan ini ialah perkara yang Satu perkara yang kita buat Bercorog agama Serta kita, kita rakyat ke orang Ataupun kita anggap bahagian ini agama Yang benar tu betul-betul dalam Yang berbentuk agama maknanya. Satu perkara yang bercorog agama Dan kita pun buat Ataupun kita fikir bahagian ini agama semerti Sedangkan dia ni Tidak jenis ugama Cuma kita yang pandai-pandai <coughs> Kata ugama oh, Lagu tu yang panggil bedah Dia lagu tu Apa nama ni <coughs> Dilarian oleh ugama Dan membuat contoh hari tu so, Kebetulan kita baca ni Puri yang mauluk Mauluk <coughs> kita buat Kita buat mauluk dalam bentuk kata-kata katalah janji, Beslawak jam. <coughs> Kalau kita buat bahagian ni ni Kita yakin bahawa bahagian ni ugamo Maka bahagian tu tak panggil bedah Tapi kalau kita buat bahagian tu juga Contohnya kita kira bahagian ni tidak ugamo Kita kira adarsan Adarsan, orang sebut di Kapung ni Buat lagu ni belakang belaku yang maklum juga Adak atau Kapung buat lagu ni Dengan ariti kita sedar bahawa kalau buat Bersama apa, tak buat Bersama apa, apa mungkin bahagian adak je Ha, kalau lagu tu aku tak panggil bedah bila hendak nak adik kakak nak buat mu'alluq, kalau nak buat mu'alluq dengan berjanji, dengan bagi, bu bagi bunga rapa, dengan berselawat, dengan berapa semua sekali, bolehlah buat, tapi kena faham bahawa bagian ni halnya adab jah. Ada alam ya. layu kita lagu tu. Dengan hati kalau ada fitih lebih, boleh buat. Kalau tak ada fitih maka kita tak buat apa tak susah banyak pun manalah. Karena barang ni barang adab jah. Ya. Dia agak-agak adat Melayu apa ini aku kira -kira tujuh bulan, ada lainnya, kalau kita nama 7 bulan gak ada lain kan anak nak muda tak ada ni ataupun ada apa lagi kalau ada anak anak sudah ngaji Quran gak kita buat buat puluk buat, buat apa semua sekali barang ni adat kalau ada nasi kalau ada piti Boleh buat kalau tak ada tak susah kalau setahu tu kalau buat juga tak apa sebenarnya kalau saku nah, kalau tak buat tadi kalau kita kira udamo akan tu jika tu dah anggap apa ni bidat itu semua ni bagi satu cara nak jaga agama ni jangan wujud jadi kleceh jangan wujud jadi mu mu beraso mu beraso tambah sikit tambah. aku beraso molek kurang sikit aku kurang akhir sekali agama tak huru-hani jadi supaya agama duduk molek walaupun nabi kita mati ribu tahun dah tapi duduk atau pedu dia apa maka satu benda-enda dibuat iaitu jangan buat perkara bidah itu berapa pun ada tu Dari segi Islam ya Itu merupakan kawalan Supaya Islam ni tidak dijah. Duduk supurnya Kalau Nabi kita Muhammad Bawa mereka Baik Bila kalau bid'ah ni bila ya Timur pula Satu kebimbangan Takut-takut Orang tak berani Nak buat perkara-perkara ya Tidak ugamah Tapi sehubungan dengan ugamah Dengan tujuan nak jaga ugamah sebab kita katalah zaman itu kitab Nabi kitab ni tak ada. Zaman Nabi ni tak ada kitab sepenih. Tak ada tulis tak kertas sepenih, tak ada perabung sepenih, tak ada kulit lagu ni tak ada. Dalam ni boleh ke hidup? Kita cari hadis tulis tak kitab. Pakai cilid, malek, kita, apa kita jilat molek kita perabung, baju jual apa ada lah apa boleh ke tadi. Setengah orang pula saya tak suka, dia takut jadi bid'ah. Ha, ah kita kata masjid lah zaman hari itu masjid batu gini tak ada. Kepah takde Lapu-lapu begini takde Maka boleh jadi setengah orang bimbang Dia masjid comel gini Bimbang takut kata bidah. Kerana masjid-masjid ni ugamah Jadi bida'ah Oh apa nama ni? Boleh salah setiap masjid Maka bimbang takut kita buat lagu ni Kita kira ugamah eh, Kita kira bida'ah nah, Jawabnya iaitu gini Kalau dia mahu buat masjid comel Nak buku kipah Nak basah ekor Nak buku-buku tu Dia Demo jangan kata Bahawa perbuatan lagu ni Ugamah Autinya kalau tidak buat lagu ini, kau tak syok buat masjid Kalau tidak membuat ekon, kau tidak membuat kipah, kau tidak membuat tegur ini, maka tak sesuai masjid Ada yang dia kata gitu Anggaplah perbuatan-perbuatan ini, kau buat satu pentadbiran Satu cara untuk nak memulakan, kedudukan masjid Sudahlah, ingat autinya ada piti, saya saja buat Kalau tak ada piti, kau tak saku mana Semata-mata buat masjid, memelak ugamu tapi nak buat betul lagu mana Nak buat bunyi tayi Kau latihan tayi Kau nak bubur kipah Nak bubur apa? Itu dah seru lah Pada keadaan Pada pertanian Kalau duduk setiap tu Tidak larangnya apa Baliklah sumpah Masalah mulut tadi lah Kalau dia kakut buasa Nak bagi pengalaman apa Bagi Kalau tak ada buasa Tak ada masak berapa mana Takut so Jangan sakuk mana Kalau buasa nak berjani Asliqai Kalau tak ada abjani Maka sakuk dari kita Jangan Kalau sakuk buasa sakuk beri Nampaklah kita ni Anggap bahawa berjanji baik Bagi orang rapa baik Ugamu Sedangkan barang ni Barang bukan ugamu Oh satu teknik Satu cara Untuk nak panggil orang beramah-ramah Dan kita nak berjaya Berjaya Nabi Muhammad ya, Dan berjaya perjayaan Nabi Muhammad Sekarang tu memang tidak ada lagi Itu dia Baik Balik semula pada masalah fida'ah <tuh> Jadi kita baca setengah hari tu Nabi sebutnya <tuh> <tuh> Amma ba'du Ba'inna khirul hadis kitab Allah Nabi kata tuan-tuan semua Sebaik-baik percakapan dan sebaik-baik perbualan di muka dunia ni Ialah kitab Allah Dalam banyak-banyak cakapkan, dalam banyak-banyak petuturan Nak cari lebih daripada cakapkan Allah, Al-Quran, tak ada Jadi bolehkan mereka, dulu dah cari kitab siapa dia buat, kitab siapa dia karen Buku, Profesor Manu, bijak-bijak sekalipun Nak tinim, nak lawan pada Al-Quran, tak ada Ni mung kena hati, mung kena paku dalam kepalamu ata muka dunia ni nak cari sebuah tulisan nak cari sebuah perkataan dan pertuturan yang melebihi daripada Daripada quran tak ada semua kena reti so waqara hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakeluanya mungkin lagi reti juga nabi kata sebaik-baik pimpinnya sebaik-baik pertunjukkah ialah pertunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atam muka dunia ni dia cari orang bijak setara mana pandai setara mana pun kena reti pandai-pandai orang lain kalah lagi Nabi Muhammad bijak bijak orang lain bijak lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dia menyebut dari itu, kenapa? Yang dikira Nabi Muhammad ni awak bijak sekali, awak baik sekali. Jawabnya mudahnya saja. So. Iaitu sebijak bijak orang lain pada Nabi ni, sebenarnya dia menaji pada orang juga. Kata kalau ambo ni bijak benar, tapi itu guru ambo -orang, orang juga. Sama dia, ambo mengaji lawan tu orang tu pula mengaji lawan tu, lawan tu mengaji lawan tu. tu, tu. Tak ada atas muka dunia nak cari satu orang yang ngaji dan wakak tak ada. Ada satu orang baik jenis guru jenis ustaz, jenis profesor mana Ngaji Allah meletak tu, kau je buat ini, takde Huk ada, ngaji Allah meletak tu, seolah lah Nabi Muhammad SAW Ulu orang demikian Selagi orang yang duk ngaji Allah orang juga Selagi orang yang duk guru kau orang juga Maka besar kemungkinan ilmu, kalau dia dapat ni Boleh jadi betul, boleh jadi sandu Boleh jadi kena, bintang kena Mungkin orang, nak bijak setara mana lah Takkan nak bijak-jak muda, takde, takde halus sikit apa Jadi selagi orang duk dapat ilmu daripada orang Memanglah tak sama dengan Nabi Muhammad Kerana Nabi Muhammad dapat ilmu dia Daripada Tuhan Itu dia duduk Tuhan Tuhan ini bahasa jenis tak pelawak bahasa jenis tak salah bahasa jenis tak jelak Kalau salah silap Tuhan yang habis Boleh kita boleh jadi Tuhan Mereka, dia, ni. Ha, Tuhan ni Ialah jenis zat Ia tak ada percakup Tak ada percakup sikit Apa pun silap Salah pun Tak ada dia. Jadi bagi satu orang Yang mengaji dia dapat ilmu teruk Daripada dia awak panggil Maka dengan sendiri kita Apa yang Kak Tabi Yang panggil Sobong dia Muhammad Ilmu yang terbit daripada mulutmu Nasihat terbit daripada mulutmu Fikir yang terbit daripada mulutmu Gerti seratus-peratus betul Sebab dah kata dia Wakil Allah hadir-hadir Muhammad SAW Sebaik-baik pimpinan Dan sebaik-baik tunjuk tunjukkan Sebaik-baik ajaran masyarakat Ialah ajaran Nabi Muhammad SAW Ini etika Bukan kata main-main Bukan berupa pengetahuan Bukan berupa Berasa nak terima-terima Berasa tak saya terima Tak tidak begitu Ibarang-ibaran bir bir alternatif Kata budak-budak Tak boleh Mesti diperima Bahawa ajaran Nabi Muhammad Adalah ajaran terbaik. Di seluruh dunia Kalau kita berasa ada lagi orang pandangan Nabi Muhammad tu, kerana kita ni kurang kenal Nabi Muhammad. Kita lepas Nabi Muhammad mama, Nabi Muhammad ni mama. Nama-nama tu pak mak ni, pak mama tu mama ni, dia kui aku. Macam kita fikir Nabi Muhammad hujni pak jadi jadi mama juga. Ah ha, boleh jadi ya duduk situ. Maka kita anggap Nabi Muhammad ni ilmu dia tu dia ajari dia ni lebih kurangnya <tis> ya. hmm. galak. Itu tanda kita ni tak istiq benda sebab budak kecil tengok rimba tengok gapo dia kita takut apo kan rimba-rimba ni bagi dia tak tahu gapo sekali dia dia tengok rimba jadi serak dia nak jamo dia ada tanya dalam sana rimba tu padanlah budak bagi dia ni kan? nah, kalau dia tak tahu rimba ni gapo musim gapo kucing gapo dia disuruh bagi dia nah, tapi bagi kita sudah akil balik dah sudah mikir kalau kita nak duduk mikir lagu tu lagi nampak budak kita ni pemikiran kita masih kecil masih budak kebodohan lagi mana hmm iyo yang kalau Nabi sebut wasarral umuri dan buruk-buruk perkara ialah perkara yang di, di benda baru yang dibuat dalam agama aku Allah Taala tidak mati aku kecuali agama ni sudah siap dah selagi agama tak cukup molek tu tak mati aku bisa aku ni mati tandalah agama tu cukup molek Tiba -tiba dah tiba-tiba tak cukup molek dah ada lagi orang lain lagi mari nak tambah tokoh nak sebut sana lorat sini untuk nak masuk benda baru maka benda baru ni habis udud seperti itu perangai kepada udud dan benda baru ni pun dikira udud juga benda baru maksudnya sebab sebut adalah benda hak yang kita masuk dalam dalam sulbi di dalam kafalah ni dalam dalam gelap agama pula dengan erti dia kalau kita buat luar daripada agama semuanya berbetul agama tu dengan tujuan nak, nak kawal agama alai yang sikit lagi sebut ada yang kita macam dari sunnah padahallah menjaga agama kita wak kita kita wak sekolah Sekolah ni tak ada jamai hari tu Tapi kita buat ni bukan Ugamu tidak Tapi luar Kita ada untuk jaga ugamu nah, Sekarang tu memang tak apa hmm. Ini semua ni Hadir-hadir begini dengan tujuan Nak menimbulkan rasa beru Dalam hati Islam Untuk memana-mana. Tamu tokoh lah Tekan ugamu Kalau kita kira Dunia enggak boleh panggil akta lah ni Akta bidah ah mana Jangan sekali-kali membuat bidah, ah, Bila membuat bidah ah, Ketika mem kamu menjumuskan dirimu sendiri Dalam gata Kamu nak panah-panah kemudian Nabi sebut ni atur kita kita ni bawa dia getuh ambil satu ucapan Nabi. Jadi dalam banyak-banyak ucapan pasal tu dengan sebab ucapan tu panjang ya, Maka dia bawa sama orang lain. So melaku do ana aula bikullil mukminin nafsi. Sambung Nabi lagi kata dia aku lebih aula dengan tiap-tiap orang mu'min daripada dirinya sendiri. Nabi kata setiap orang ni kena jaga diri. Amor kena jaga diri Amor dan adik kakak kena jaga diri adik kakak Dan kita menjadi tanggungjawab Apa -apa Allah pahala suruh jaga diri lebih daripada kita kena jaga orang lain Sebab itulah kita, bila kita ajak kita berdoa Walaupun kita, kita diminta berdoa untuk orang lain juga Tetapi belum daripada kita minta doa untuk orang lain Kita diminta doa kita dulu Kerana kita ni diamanah untuk jaga kita lebih dulu daripada orang lain Cuma nya jangan jadi kita ni jago kita je tak teringat dekat orang lain satu jangan artinya kita diminta tak jago diri kita dan diminta juga jago diri orang lain tapi banding orang lain dengan kita kita tu nombor satu orang lain mesti nombor dua itulah keadilan yang panggil. Bagi dia panggil panggil dia ni tapi nama, kalau kita minta nak baik dekat orang lain lupa diri sendiri, -sendiri tak -ta saya juga dah betul baik dan nah, sebab tu nama kata dia na nombor kita minta nombor Rabbil fili wali wali naya eh Tuhan. apa nama ni apung dosaku dia ada ibu bapak aku ibu bapa ibu bapa ni wajib ah, tak tak gitu kan padahal kalau kata-kata eh hey, itu apung dosa ibu bapak aku dia ada aku kalau kita sebut ibu bapa dulu ko padan dah tempat pada nombor dua jatuh nama nombor 2 jatuh kita padan dah tapi orangmu tidak ajar kita walaupun ibu bapa ni awalnya kamu mesti hormat tapi dirimu mesti tak nombor satu orang lain itu nombor dua masalah dosa dia taubat dia, dia, dia, dia. Bapakmu, tu dia dapat ibu bapa mu tu doa ke dia tu Mu sebagai anak, doa lah ke dulu Pak bau lagi nombor dua Kau biada syai bapa mu tu, dia sendiri doa ke dia dulu Dia sendiri doa ke dia, pas tu doa ke anak-anak pulak Alhamdulillah, dalam Quran yang tersebut Puh anfusatku, mu ahlikum na Mu kena jaga tubuh mu tu dulu Pas tu jaga lah, anak buah Jadi, kita ni nombor satu Nombor satu sama, pas tu bau lagi nombor dua, nombor tiga, nombor empat Itulah keadilan yang watang Baik Mengikut keadaan ni kita kena sayang kepada kita, kita hamba kena sayang tubuh hamba lebih pada sayang kepada orang lain. Tapi bila berlagu dengan Nabi Muhammad, bila berlagu dengan Nabi, bila tali dengan Nabi, Nabi kata dia, aku, aku ke darulu. Kau kau kau mesti kena, kena jaga mu sendiri tu, hargai Bila banding dengan orang lain. Tapi bila banding dengan aku, maka mu kena to aku nombor 1, nombor mu nombor 2. Ha tu dia dulu. Bila bila tanya, mu dengan aku Maka tanda tu aku Jadi nombor satu Mu dari nombor dua Itu keda gitu Arti kesayangnya Mu sayang ke dirimu Memanglah logik Mu kena sayang dirimu dulu Belum pada saya nak sayang ke bini Nak sayang ke mokpok Tapi Mu dengan aku Kena letak aku nombor satu Keno Aku ni keno Jadi nombor satu Dalam masalah sayang Tak sayang Mu kena sayang ke aku Bih pada saya sekali-kala Sebagaimana hadiah lain Layut minu ahadukum Hatta aku na, aku hamba iley, min waladhi, wa waladhi, walnasi ajma'in. Mung tidak kaji mukmin, kerjowi aku ni lebih disayangi oleh mung lebih daripada saya kemoto, lebih daripada saya ke anak cucu, lebih daripada saya segala kadu. Aku ni kena sayy, gitu. Sebab tu ada sebut semua jangan awak main ngah ugamu. Karena ugamu, ugamu dia mari dibil, bila tu gue jangan awak main ngah ugamu ni alfi jangan awak main. Karena Allah jangan ngawak main kerossu. Karena ugamu ni waktu itu Allah ngarossu tu masih bagi dia daku hukum Allah taala hukum nabi tunjuk aja Allah tunjuk aja Nabi jangan kita buat buat, buat, buat, buat nombor dua buat nombor tiga jangan kita mesti stop nombor satu kalau kita ni sendiri Allah taala buat periduk di muka dunia ni untuk buat buka kita dibuat untuk muka buka dibuat untuk ganti buka dibuat untuk menyokai bukan dibuat untuk ganti nombor 1 tujuh dan Allah taala buat hak ilahiah buduh supaya kita ni jadi kuali dia jadi kuali tu kan Aitu dia. Jadi nombor satu kita jadi kalau itu heh dengan sebab tu lah mako keruket dataran Nabi Muhammad. Dari kita mesti tak nomor satu. Ini ajaran waqaf Kalau kita nak terima orang yang berwatak itu, kita. Bukanlah sedikit kita lah maknanya Kalau kita jundi kita terima. kalau kita bodoh tak ada ayat lah. Kita kata, aku saya kaku, aku saya harus jauh nur aku. Itu masalah kita lah. Jadi kita kembali pandam ini, ini, ini. Kita buat atau kita berperinganan Nabi Muhammad lah kan. Tapi akibatnya kan kita nyolat risiko yang kita berbeza. Batu. Dengan sebab bayi ini bagai berat, nak nirmo bagi ini berat, di sini nol. Eh? Mak aku tu hewan yang petel lagi, hewan yang apa nama ni? Malam yang berbikaca, dan malam yang sabar balai, faliya tulus Rabban siwai, walaiyaخرج من تحت أدمي سامي. Ini moho satu amaraya umum. Karena termalem mana mana, tidak kaya dengan hukum aku, dan tidak sabar dengan percobaan aku fall yaqlub rabbani wais la takhari tuhan lain daripada aku wal yakhruj min tahti adimi samais lakat lawa daripada rukuk langit aku tak gila muduk rukuk langit aku aku tak gila buat macam aku cari tuhan lain cari buat nilai langit lain jadi muduk atau buat mai aku duk sedu bau langit aku mukena ng aku aku difaham Nabiullah munat pokok keamus bahawa hukum mai aku kan terima Dan mohon buat aku aku aku tak gila je itu lain kali video lain kita Ah uh, Nabi kata ana aula bikulli mu'min min min nafsi aku lebih aula dengan tiap-tiap orang mukmin daripada dirinya sendiri aku lebih aula daripada diri diri masing-masing man tarakama lan fa tapi nabi kata mana-mana orang -mana mati tinggal harta benda atlakah ambil anak dia mana-mana orang mati tinggal harta benda maka harta benda ini merupakan sakau untuk anak buah dia Walantara kadainan au bayaan wa alayya. Gimana-mana orang tinggal utang, mati tak ada bayar utang, Nabi kata aku tangguh Aku tangguh Moga aku ni orang nombor 1 dalam hati mu. Tak kena nombor satu saja, ini sebab aku jadi orang nombor 1 dalam hati mu, maka sebab aku tanggung jawab, ia mu tinggal lepas ada mati dan tak ada sepenuhnya, kosong tak tanggung jawab hari tu aku pikul Aku pikul apa gitu. Waktu Nabi hidup ada hari itu Dia fikus mati Waktu Nabi hidup, hidup hari itu Bila bunyi kabar kata dia mati Nabi tidak beri maya gitu. Selagi orang anak buah dia tak lesa bayar Nabi tak beri maya, maya Orang yang mati tak ada bayar utah. Nabi tidak akan kebel Ada adalah sanggup Tanya waktu kalau itu sanggup Baru Nabi Allah buat semuanya Kalau lagi orang tak itu tak sanggup Nabi kata aku lah sanggup Leluh ni memang begitulah kadang Leluh ni bila satu orang mati Maka kuat apa ni Kewajitannya ialah harta Harta dia tinggal Kita panggil harta sakur ni Tidak akan jadi sakur Kecuali kena pesan harta dulu Anak dia, bini dia Harta sakur ni Jangan tumuh Oh jangan ada gaduh Pakat nak bagi harta sakur Selagi harta si mati Cik orang mati Mok orang mati ni Tepek lagi harta Patut jual, patut berapa Kena pesan dulu harta Terbesar oh, utang orang Barulah kira setaku Baik Kalau kiranya Kalau kiranya dia ni mati Papa nak jual Untuk nak bayar hutang Dia tak lakukan Tapi nak lap mayat ni duduk Ke keadaan butang begitu Lagi lap mayat ke keadaan butang begitu Maka hadis buk nyawa Dia rus, dia naik-laik Pendara dia balai Terung ke bawah ni Pendara dia bomin Begitulah Pasal mak Naik tu naik langit iten dia galang takfirmo kana roh nur sok jeki turun bumi tendang di bumi akhir sekali begitulah adakah kita nak le ibu bapa kita waris warah kita tapi suka ke sahabat anda kita di keadaan begitu Jauh daripada hari mati pakai makdok main naik turun naik turun naik atas tanah dolat bawah turun bawah celah dia bawah adakah kita sahabat begitu kalau kita dah taposlah kan gila tapi pada kita gaya Anak kita, kita ni Pucu kita ni Betul lah kita ada Orang bamir, Ada hati mereka ni Pusing ke mana pun Kita kena ikhtiar bayar Baik Kalau tak ada orang nak buat Orang tu tak usia bayar Orang tu bayar Mugah kita tak ada Arti kau tu menjadi kewajiban Bagi penjaga Penjaga negeri Kalau panggil tanggungjawab negeri Dia kajar lah kita panggil Kajar Bertanggungjawab Kutip siasat Rakyat dia hukumati Ningas Saka Amninga Tak bayar Tuk bulu kena mik tahu Tuk gawa kena mik tahu Dio kena mik tahu Bagaimana lagi raja kena mik tahu kan orang di ki eksutif Orang ini yang bertanggungjawab Menjalankan kerja Dan dalam banyak-banyak kerja Yang mesti piku di gawasan -gawa dia Ialah Menyiasat rakyat dia yang mati Tak ada bayar utang Dan hari kita pun tak ada Aktifkan tu Baik turman atau wakar Negeri mesti bayar Kalau lagi pemerintah negeri Tidak malam betul Maka menanggung dia di akhirat. akhir, -akhir. Tuah kata año di bapok muntah bayar orang nama sikit-sikit orang di bawah jaga eh? kan. Start daripada totok mulu kapung sampai totok gawa sampai kedik o sampai kerajaan negeri sampai ke agung kalau sistem pemerintah sekarang ni hala butuh duduk. Dia kena dia kena pesta ya. di akhraf lah. Bapok muntah ambil tajuk gaya musuh mati gitu menyengau hutang banyak nak jual harta apa tak ada gitu, gini, maka dia sendirinya bertanggungjawab. Kalau mu ni apa dapat pesaka Nabi. Nabi mati tinggal tugas-tugas dia pada gaihu. Dan banyak-banyak tugas Nabi tu dia-dia selah selesai hutang orang. Orang telah mati. Hmm, tutul-tutul. Eh mantera kamalan ma fa ahli, mana-mana orang tinggal ke tempat no, maka jadi sakawan no, buah dia. Tapi uh, mantera kadainan aubayan, mana-mana orang tinggal hotel, fa ilayya wa alayya nak aku nak dia. ni pula. Iyalah masalah yang bersebut tadi, dengan sebab buah bid'ah ah ni bagian tak baik, maka boleh jadi dibimbes, takut-takut orang Takut nak buat perkara-perkara Yang tak ada zaman Nabi itu, Tapi benar tu Benar menjadi masalah Bagi ugamah Seperti so, kata, kata Sekolah harap Tak ada zaman Nabi Tapi boleh jadi ada kan? takut nak buat sekolah harap Memang takut jadi bidaan ha, Jadi jawabnya tidak Kerana orang, -orang lagunya orang panggil bu Bukan kita buat sekolah harap Baik kita buat kulit Kita baik Buat kesih Ugamah baik Buat apa baik. baik Bukan kita buat Untuk nak tambah Jika ugamah Kita buat benda yang Kita kira menyelamatkan ugamah adalah betul yang panggil sunnah sunnatan hasanah buah satu cara dan bentuk yang dikira boleh untuk menjawab keselamatan engkau. Awak buta tu. <coughs> dia bawa lah ayat kerana sebagai dalil. Dia ayat ni berupa doa. Dalam doa ni sebut yang lagu tadi. Wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun Dalam banyak-banyak doa hak Tuhan ajar supaya kita berdoa ialah doa iaitu hai berilah pada kami buyah pada kami kami-kami itu termasuklah Aswadina laki isteri kami wa dzurriyatina anak buah kami qurrata ayun da matom banat aku minta pada anak buah kami qurrata ayun da matom banat aku minta pada mertua eh, supaya anak buah aku tuk laki aku bini aku anak aku cucu aku dan orang di bawah jaga aku ni qurrata ayun da matom banat Mata Tuhan tutupia pandai kanak anak cucu kita, laki bini kita, begapo kita ni tenang ni Tenang mahu angsi engka padi air itu tidak boleh mata pagi. Sumpah kita tengok bahaya tak sedap makan dalam gudang Allah. Tengok mata-mata dan -mata, lagi mata. Tengok situ buat lagi mata. Selagi mata kita ni tajak pandai bahaya tu, maka dengan isi buti mata kita tak benar semua. Rata-rata rata-rata, sumpahlah mudak misah samalah. Kalau kita pergi kedai nak cari buah pau. Maka selagi tak jumpa, tahu, orang-orang kita duduk nak no, no, makan sakit ni kan? Maka selama tu lah mata kita tak tenang Tengok situ duduk, tengok buah-buah tu tak sedap, tengok buah-buah ni alih mata Bila bah mata kita jumpa, tak tengok tak buah-buah, tenang malik Tenang malik juga, seru-seru gila dulu Ada orang, laku-orang, ada baku laku bakul. nak no, punya apa, kau tepat, orang mata kita tetap malik Dan nanti-danti Begitulah Tuhan Tengok tengok kau, orang atas muka dunia ni, walaupun orang ni makhluk dia berlaku tapi selagi tak jumpa dengan orang, orang yang dak eh? mata dia maneh mata dia Ali Heart, tengok salam, tak tengok saleh tak dak tengok alihlah kali tak jumpa Ali, tak dak juga Ali alih ke bakar alih ke temu Ali ke, ke janah bila dia jumpa orang dia hok yang benar-benar serupa dengan plan hak dia ni parak tenang boleh nah, aku tanya pada Allah Taala iaitu ya aku bini aku anak laki aku bini aku wala cucu aku ni bila mu tengok pada buah-buah ni dak tenang boleh Tanda kan Tanda kan puak-puak minyak Anak cucu aku Lelaki isteri aku ni Buat benda-benda Yang menyedakkan matamu Mana So Yang kedua Yang wajah alna Lil mutaqin imam Itu yang aku minta padamu Supaya mu Buat puak-puak kami ini Menjadi pengikut Bagi orang-orang Yang bertakwa padamu Atas muka dunia ni Dua jenis orang yaitu Orang yang bertakwa padamu Dan selaginya Orang yang bertakwa Pada benda lain. Dia dua atas muka dunia ni Kau tidak, tidak tuhan Syatah Dia dua tuhan Kau tidak surga dengan aku Kau tidak mahu sihat Kau tidak pahala dosa Kau tidak tuhan Syatah Baik Atas muka dunia ni Waktu kita hidup lelani Kita minta Allah Ta'ala Dia jadi kita Duk-dupeh Orang lain Duk punggul belakang Kau oh, duk punggul ni siapa dia Mutakim Kau oh, duk punggul kita ni Ialah orang mutakim Orang yang bertakwa padamu Jadi kalau duk Punggul kita ni Orang yang bertakwa padamu Dia pakai Kita berlaku orang maka arti kita ingat kemuncak mutaqil lagi dia mana kemuncak orang yang bertakwa kepada Allah SWT baik nak boleh kejadi ni nak boleh kejadi kita ni pemimpin bagi mutaqil pengikut bagi mutaqil tentulah kaya tu kita buat baik kita mengajar baik kita menasahat baik peranak kita molek baik kita ni bahasa je ni dermawan baik kita ni bahasa je ni tentu kata berjuruh jadi buat barang molek setiap orang tu kita, kita beraku kata dia Jangan widaf orang lain Buat barang comel Dia berdua deki tu Orang beribu Nak buat barang molek apa Mu buat barang molek Aku buat barang molek Tidak kata berdua deki Ajar dia pulak Dia pulak kita kira ah, Dia ni Kalau orang ngajar Dia ngajar lalu Deki ngorek okay. Kalau buka kedai Dia buka kedai kata Dia Dia deki lain Belomor lain Dalam agama kita Dia ajar supaya kita ni Belomor Buat barang molek Dia ngajar kita ngajar yang sarah kita sarah. apa Jangan mana? Berdeki ni gini Berdeki ni Bila-bila kita ngajar Kita kata jangan ngaji dengan ha, dia tu Haa tu orang panggil berdeki Yang ngajar kita ngajar Tak apa Ini orang panggil berlombor buat bajikan Dia ngajar malam satu Yang kita ngajar malam ahak Dia ngajar malam isnah Kita ngajar malam selasa Misalnya gitu Dia kata berdeki Itu orang panggil berlombor Berlombor lain, berdeki lain. lain Di dalam agama diajar supaya berlombor Tapi di layar berdeki Dekinya artinya Dia mengajar malam Islam Kita mengajar malam Allah Sapa kita kata apa? Jangan mengajar dia Tidak mengajar hal-hal Sudahlah lah panggil deki Artinya Kita buat banyak comel Dan kita suka orang, -orang Jangan dia buat. Terus suka orang tu Jangan mengajar Suka orang-orang Jangan mengajar Ini dia panggil deki Dan deki ini tak baik Kalau mengajar malam Islam Aku mengajar malam habus, Dan boleh Supaya kita ni Pertama ilmu lagi Karena kita mengajar Dan supaya masyarakat Pertama ilmu lagi Karena dia itu pengajar Kawan pun mengajar juga ini beza di antara berdeki dengan berlomo. Deki arah, berlomo wajib. Fa lidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka naklah berebut oleh orang yang ada kemampuan untuk berebut. Naklah berlomo oleh orang yang ada kemampuan untuk berlomo. Jadi, benda kita ni, berusah barang lagu ni, maka arti kita ni buat sunnah sunnatan hasanah. Kita buat sunnah yang baik. So wajalna hum ay mata'atuna bi amrina lamma sabaru begitu juga Allah Taala puji orang-orang tertentu kerana orang yang jadi pemimpin kalau dia berusaha bersabar untuk memimpin manusia menuju pada amrina pada urusan kami ataupun agama kami. Tu ayat yang menunjukkan agama kita suka orang yang dibuat contoh yang baik. Wa mal ahadits an abi amrin Qala kunna fi sabrin nahari Undar Rasulullah SAW Satu cerita kata dia Satu hari Satu sahabat nama Jarif Bin Abdullah Dia cerita berlaku zaman Nabi gitu. Dia kata satu kali kami beramah-ramah Duduk di tengah hari lah Duduk waktu tengah hari Sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah beri -tengah tu marilah satu puak Ratun Yang tak berkain Pakai kain, pusu-pusu lainnya lah kain sope-sope Mujita bin Namar Masing-masing itu Buat kelubungnya kain yang dikira Namar ada jenis kain namanya Namar Mutakali di seyuh Masing-masing bawa golok 11 orang Pedas 11 orang Ano bali jauh Kalau dekat dekat tu tak bawa golok Tak bawa pedas tapi dia bali jauh Maka bekal secara dia Bersenjata secara dia Dan kebetulan orang ini nampak rupa meskin itu ada Sebahagian besar daripada rombong yang hak Sapa ini Buatkan keseluruhannya Daripada kampung Mubah Daripada daerah Mubah Kalau kita kata Hak mari tu orang bersu Orang pasir putih Dan berkata juga Pak-pak ni mari ramai-ramai itu Daripada daerah Mubah Nabi pun bila tengok orang ni orang jauh Dan pakaian pula celopeng-celopeng Tak senonu Pasing orang pula Apa nama ni Nampaklah Kemuskinan tu Fatah ma'arawaj Rasulullah SAW Katanya jari ni bila aku tengok silak muka Nabi Nampak keruh muka Nabi Nampak using muka Nabi memandang pada orang ni marih jauh Dan tidak mempunyai hari tu no, Nampak padai muka tu kering Kain pakai pakai bercelopeng Lima orang habis menafak Kalau Nabi tengok orang ni susah Maka muka nabi kerusi Padahala tumba kharaja Nabinya Dia tengok orang main ramah Meskin apa Nabi masuk dalam rumah Pas tubik Pas masuk Pas tu tubik Duk main masuk tubik Tubik masuk tu, Masuk dalam rumah tu pun jadi tanya orang puan dia lah. Lama ni ada ada berakhir Mari jauh ni Persing ni persing orang tak ada bekal ni Dia tanya pas orang-orang tindak dia ada gapos kan tak padan nak jamu orang begini lama dia keadaan berah bekal hak dan Eh susah lah Nabi nak buat guano nak minta alah orang tetamu dia nak duduk nak no, nak no sambut tamunya kadang tak makan minum tak kena sarah dia pandak lagu mana nak pesan pasal dia kamu dia faamara billah lam faazana dak tengoh waktu bib masuk tubik masuk masalah problem tak selesai siapa taing waktu sembahyang tak Nabi kata piatah pada tok belas paya belas kalau ni pembelak, malu kalau mau bila bunyi benggak. Bila sudah benggak, soliwa aku macam tu masalah nabi samae. Bila sudah soliwas samae, tu makot nabi kabangun caké, syaroh. Syaroh hanya mulai ista'l tak video nabi kita baca ya ayuhan nasut taku rabbakum aladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalqa minha zoudha, wa beth minu ma rujal kafiran wa nisaa, wa tukulla alli tsa'alun bi al arham, inna allah kan عليكم رقيب. Nabi baca ayah Allah suruh Tersalah sama suruh An-Nisa surah ni nya buah Asal suruh jadi ya okay? Ya ayuh nas Wahai tuan-tuan Wahai manusia Kata Allah Ta'ala Ittaqu Rabbakun Tulunglah bertaquah kepada Tuhan Tuhan-Tuhan ini Berapa dia sifat dia Yesus huhtaquah sangat ni Al-ladhi khalaqakum min nafsim wahidah Tuhan yang buah Orang yang seramani Orang ini Asal siluhnya Seorang-orangnya so, Ramah-ramah orang yang di muka dunia ni Kata Allah pahala Aku belakang buat Dan lah belakang Ramah ni pun Silah munya mari daripada orang yang sorian ya, kita panggil tu ada Likom mamak, likom lemak, likom layu, likom cino, likom arak, likom mereka fiyah, boye, Pun mari daripada tu ada belakang oh, tu Itu yang kata Itu asli diwaya Daripada tu ada salian ni Daripada pecah yang tu ada lah Aku buat Pasangnya dia Ya kita panggil tu ada Daripada tu ada dari tu awal Dan daripada tu apa Daripada tu awal Dan daripada tu awal tu awal lah Berpecam-pecam Bertaburan Berjadi orang yang begini ramah Gih utara berjumpa orang Gih selapam berjumpa Gih benua mana Berjumpa orang Kadang-kadang kita terlupa Bawa orang ha, ha, Tengok di negeri Cina ha, Tengok di Afrika Rupanya kena kanak buah kita berlaku Karena namun ni Mari daripada tu ada Bapa ni Cabang apa nama ni Pecah nanti terlupa awal jadi walaupun bagaimana pun Tajuk hak Nabi nak wayak ni Dia buat lapid mukadim Tajuk dia hak sikit lagi dia nak wayak ni Dengan ayat tadi Dia baca sengaja baca ayat ni Untuk nak, nak menimbulkan rasa Suratul Rahim di antara Di antara sahabat Nabi Hakduk di Mekah Duh tu Dengar demo Hakbau Mari ni Hak Mari bawa golok Pelasara Kain Copen-copen ni Nak menimbulkan rasa Bahawa kita Antara hadir ni semua Hakduk di dalam masjid ni Tidak ada lain Tu dengar Hakbau Mari tadi tu Anak buah kita belakang Ha tu nak panggil nak Isarah Nak nak timbulkan Semangat persaudaraan Dan semangat waris Di antara sesama manusia Yang ada di muka dunia ni Nah, ha. Baik So ya kedua Yang nak dibaca pula ayat Haba namani innallaha kana alaikum raqibun wa jumayatnya innallaha kana alaikum raqibah, raqibah. sesungguhnya Allah Taala ni memeh doita do nak mana satu daripada sifat Allah Taala ni ialah raqib raqib maknanya doita do nak orang do nak Tuhan do nak ambo jak pagi pagelap dan Tuhan juga do nak adik kakak jak pagi pagelap baik hok do di masjid baik hok do ke kopi baik hok do patah baik hok do pejabat baik mano apa ta tak lepas daripada perhatian Tuhan sebagaimana tu tu cengok atas tangga walaupun dia lepah anak cucu dia main tu tengok pun mata dia tak lepah lepah tengok cucu dia bimba takut mari mutu bimba takut mari kereta bimba takut mari berapa lagi gelet tak cucu aku ni bukan senang jadi tu walaupun dia lepah cucu dia mata dia tak lepah lepah daripada tengok kepada cucu dia yang tengok mutu-mutu ha -mutu. begitulah Allah pahala walaupun orang ni geyok ni muka dunia tapi jangan diingat Tuhan ni palinglah lain jangan Don't. dia tengok pada kita bagi waktu kita jaga waktu kita hidup. Tengok buat apa-apa Buat benda tak kat aku Buat-buat masyarakat aku Tidur baik Tidur jago baik Lain pada perhatikan Takak masyarakat Perhatikan pada rezeki kuk. Kita boleh makan Kalau tak boleh makan Kau penyakit Kau berserubah Makan nikah Jok daripada kita Duduk dan perut mat, Beruti-beruti mati Mata Allah Tak lepas-lepas kita Kita sedar kau tidak Pengawasan Tuhan Begitu sekali ketak Ataupun tak sedar Terserahlah kepada pengajian kita Dalam pengajian kita Untuk dia duduk So Ya ayyuhallazina ya amanu taqullaha waltanzur nafsuma ma qaddamat liqadil. Nabi baca juga ayat ni. Dia juga dia. Hei orang mukmin belakolah laku, laku. Tadi dia baca ya ayuhan nas, hiya orang as-sama' lamallahu. Ya. Khoning pula dia tumpu pokah pada orang mukminnya. Ya ayyuhallazina ya, amanu hiya orang mukmin. Ittaqullaha, tolonglah bertakwa pada Allah waltanzur nafsuma ma qaddamat lighadin. Dah tolong perhati. Tiap-tiap orang tolong perhati benda apa hok dia kirim untuk nak makan esok. Nabi kita baca ayat, dia Allah Taala suruh kita telati benar-benar, benar apa hok mungkin ngirim untuk esokmu. esok Esok-esok ni kalau hari ni hari Jumaat, esok tu bukan buat hari hari satu ta. Maksud dengan esok ni kiamat. Dia kiamat ni walaupun jauh ke mana pun, Allah Taala tak sibuk biasa jauh kiamat. Sebab tu dia kira esok, dia sebut esok. Bila bunyi esok tu, rasa macam dekat-dekat dekat-dekat kiamat. Ini cara psikologi Allah Taala guna. Dalam Quran Supaya kermak ni Walau buah mana jauh sekalipun Jangan dia berasa jauh Kalau selagi berasa kermak dia jauh Sudah Mubakan dia perasaan lalu Mubakan dia perasaan mu Mubasa lama lagi Bila mari berasa lama lagi Kermak lama lagi mati kah Sedaklah autanya, Sedaklah boronya Kata-kata Dia tak siwi jadi Kita ni beras Apa ni Ngangu Lala Muka dunia ni Maka dia kira kermak ni Eh so londol So, so Yang kedua ni dalam ayat ni juga Sebut kepada kita Satu perkara yang boleh jadi Kita sendiri tidak tidak sedar Iaitu Setiap saat yang berlalu Atas kita ni Hakikatnya kita dah tengah Pus Kita dah tengah Kiri balik ke akhirat Jawab daripada pagi jemaah Tadi nak menyampaikan Pada murid ni Sebuku dah. Sebuti kalung dah. Ibarat kita terus Meletak Supaya meletak Kiri, kiri Ke akhirat Dalam gapo Kalung Sari pagi sali, pagi tadi tu Kira kalung tu Dalam gapo Kandungan kalung ni Tak tahu ya? Jauh daripada pagi tadi sampah petan ni sama ada kita sedar atau tidak melekat ada buku lah sebutir karung sebut karun. satu pasal melekat siap ada untuk dikiri ke akhirat kita. kita kata bergapa kita baca selawat kau kita berdoa kau hari jumaat tak dibaca qiraat kau duduk mengopak orang kau duduk kiru nak kenak orang kau duduk mengetik barang-barang orang kau duduk saja kau bergapa semua tu melekat bubuh belakangkan karung tu ikat ikat ikat tunggiring ke akhirat. Sapa di akhirat kelas sof karung hari jumaat berapa ibu hari ni 10. Eh 14 Rabiul akhir ni tulis dah. Karu ni karu 14 Rabiulatul 1 tahun 83 Namun ni Aziz bin Imas. Akhirat kelak bila tanah kubur kita tas balik buka. Ha ni hok dia karu hok 14 Rabiul 10 tahun 83 namo mu. Bukalah lah. kita tu. Liko molek liko hidup liko ada nafik mani liko ada jeqin kala liko ada lacum gapo-gapo ada berlaku dah. Tuhai kita wal tanzur nafsum ma qaddamat Kenapa hati sikit weh hok kering tani tu kena perhati bekapo ada dah. Belum pada kamu mati Kamu kena cek dulu Mereka ni kerjaan dia Dia bubuh Dia kau lah karun Dia pagi pagelak Semua dia kalung Dia puh Uduh pun dia bubuh Mualik pun dia uduh Mualik pun dia Jadi semua karamu Di hidup law ni Kamu ada cell lagi Cancel balik Kamu ada cell lagi nak pertobak Kita ada balik Belum pada sememori tadi Sebab tu dah ada ajar semua belum mayan subuh Belum mayan zohor Belum mayan asam Belum mayan murid Belum mayan isa Biar ada saat tertentu Kita ada menengung Satu-satunya dua minit Tak apa dah Menengung Jawab daripada lepas subuh Tak ada nak menyatakan murid Lala ni Banyak mana yang, yang dikira bekal hidup Aku di akhirat Dan berapa banyak Benda uduh Yang dikira racun Melawan aku di akhirat Tekan tu Kita diberi pulang bertobak Bila kita cek-cek banyak Yang uduh Kita diberi pulang bertobak lepas banyak mana yang wudhu lah kalau dah tumpung Allah taala kasi. Suruh mereka buka mula ambil tu, bukan mula kayu tu. Kayu 14 bagi belah 10, 14 bagi satu tambah 3 nama basket sekian ni buang mula Buang mula hak wudhu kan apa dia tabak. Dia tabak dia tabak dia tabak. Ha tu hidup. Kalau kita pakai lepas, lepas sampai mereka tak, akhirat lihat baru kena tertah, mulah kan. Ha. Mereka ni amanah. Gapo mau buat wudhu molek? Buang belaka. Akhirat lihat dah tertah kan, hak wudhu gap wudhu lah tak ada poin nak bagi. Hak molek dah tak ada poin tambah. Maka dia itu mengatakan waqtaunsur nafsum ma qaddamar jawali. Tolong perhati, setiap manusia benda apa yang dia telah post, dia telah kireng untuk bekalan hidup dia di akhirat Dua ayat ni nabi kita baca dalam masa dia syarah cukup untuk nak gerak jiwa manusia yang ada di depan dia tu, jiwa sahabat di depan tu untuk buat baikkan. Jadi ya, sahabat-sahabat pun tahulah nabi kita baca ayat ni semata-mata untuk nak timbul semangat, memberanikan semangat nak nak mengkobar-kobarkan semangat kat orang sekang untuk mendermo pada kawan-kawan kita bawah oh, bagi. Jadi kata tuan kitab kita kita ni kan, dan nabi baca begitu gap, kan? tasaddaqa rajulun min dinar. Ada orang balik seluk poket waktu dia dinar. Dinar ni duit yang lah Tarah-tarah rilit pak kita ni min dirhamih daripada duit dirham. Dirham ni duit yang betar sen. Tentara scaling Tentara shaling tu Maksudnya Ada slow pocket Waktu 3 piti Scaling Ada slow pocket Waktu 2 Duit Duit Ini Kesan daripada dua ayat Yang Nabi kita baca Ayatnya Nabi Mempergunakan Ugamah Menggunakan ugamah Untuk bakit semangat Bakit semangat orang Buat ibadat Perawal Alam Melalui sekolah kalau demo nak kata Nabi Muhammad memperalakkan ugamu Kau bukan perlu kata Benda begitu sungguh Tak ada benda yang yeah. boleh manusia ke manusia lain Untuk untuk satu benda lain pada ugamu tak ada Bagi lagi kita suruh hati demo lah Memperalakkan ugamu untuk bagian molek Untuk bagian huduk Ini suruh padamu, baki lagi dari segi ugamu Dari segi alat Memanglah ugamu ni alat Alat untuk manusia buat satu Kemudian alat itu juga hati demo lah Pemapakar Mapakar ni alat Alat kan? Alat untuk manusia bego. Maklum lagi bila demo mau memotakkan, tu dia nak tindihan nak ayau ye, korak tindihan nak kucing ye, korak ini lembu kubau ye, korak ini hujah rosdi. Tukar apa dia mula? Masa dia ini alat untuk kegunaan pegok ker manusia, pegok ker manusia di muka dunia. Atau dia, kalau demo pandai guna gunung alak ni, tak ada sekebud tuah yang mampu kik kita dem. Tidak soling habuk, orang mati kik. Atau kita dem. Tidak soling habuk anak kucing yang mampu kik kita dem. Kalau demo, demo pandai guna gunung alat, apa tidak sebaliknya? Masa lukamu, ugaru memerah alat untuk Kebahagiaan manusia Ataupun untuk ke, Apa ni Kembalakan manusia Terus kepada orang Pasal alat Ugang memainkan Tetap Alat hmm. Jadi Bila Nabi baca Dua ayat ini Makam masing-masing Sedekoh lah Dermablakol lah Untuk tetamu Yang baru tadi Ada waktu Bipiti tiria, Ada waktu Bipiti Skelin Ada orang Yang buat hari kain Tengok kain ni Tengok tetamu Baru mari ni Kelopeng-kelopeng kain Kelip Rumah Buat hari kain Oh Ador, ador, ador, ada orang ada orang buat hari makanan. Wah tambah ada waris cupo, ada waris gateh. Hatta qala wala bisyrik tamrah. Nabi kata sekok lawi belah-belah. Walaupun tamas butir belah dua. Ambo tak sedengok adik kakak duduk patak tengok. Tengok, tengok, tengok, orang ni pakai kain selampai dia pakai tengoklah pakai, pakai mata beling gitu tapi tak gerot, tangan nak terlemo, jangan. Tadi kata, jangan aja kita ni tengok orang miskin sebab kita ni ada kemampuan untuk tolong, Tengok, tengok-tengok jangan. Pusing kepada 100% kunawi juga sebagai tanda simpati kita kepada orang yang susah. Karena susah-susah tidak tidak mesti dia ya. aja. Boleh jadi hari ini gileh-gileh dia susah, esok lusa tahun depan gileh kita pula susah. Jadi kalau orang lain susah kalau waktu orang susah tu kita, kita tergerak pitu hati apa nak tunuh dia, maka boleh jadi bila sampai gelerian kita pula susah, tergerak pitu hati orang lain pula untuk dulu kita. Kerana senai susah ni bukan pajuk, bukan menjadi pajuk bagi satu orang tu. Ada masuk gelerian dia, dia ada masuk gelerian kita pula. Hmm faja rajulun minal ansari nakatbatna ngajtemahi satu orang daripada penduduk Madinah dengan satu surah satu kap satu karung tu kampit keadaan kafu tahizunha ya punya banyak barang dalam karung ni hingga sampai nampak tangan itu berat bibi nak riwayat ni kesan daripada ucapan nabi ini sampai begitu sekali Suma tatabal <tambung> nasi. Kemudian Nabi di katoren ni orang ramai pakak. Mengolo <muluh> aku, mengolo, mengolo aku wala. Hatta ra'aitukumaini min ta'amin wa tiyabin. Inga siapa aku temok dua tambung. Tambung ada timun yang makan ne, dia ada timun yang kain baju. Hmm, Dermokilah ya, panggil ni. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah SAW alaihi wasallam yatahallal. siapa banyak ni dermo. Orang beri daripada ucapan Nabi ni, ingga siapa aku tengok selar muka Nabi tak tampak berseri. Tanda setuju di tanda redha dia. Apa ni apa namanya Puah hati dia Dengan tikah laku sahabat dia Tak di muka keru Tengok orang meski Sekarang meski balik Kean naumah zahadah Orang ni tengok Muka nabi tu berseri Laksana Disada Digilak dengan emas Sebab jemana tu Bila kita fosok tu Bergilak balik Habis tak kata Muka nabi tu berseri Separa orang panggil Bersada dengan emas apa Rasul sallallahu mana wasallam telah senap Islam sunnah hasanah falaw ajruha wa ajru man amila buat perkara dalam Islam satu benda molek maka untuk dia pahala dia dan pahala orang beramal dengan dia min ghairi an yakusa min ujurihim syai. Siap dapat kurang pahala dia sendiri. Kalau kita buat satu cara molek dalam Islam Pahlaw tu Lepas kalau ada orang lain kiri Maka pahlaw kita wak molek tu pun boleh kita Dan banyak mana orang meniru cara kita tu pun boleh kita balik Boleh kita juga Tak jenjak sikit abu Pahlaw kita dan pahlaw orang Tapi kita katalah Kita mari kapun ni Tak ada orang yang mengajak keraan misalnya Kita kata weh Budak-budak ramah kapun ni Orang pandak keraan ada apa-apa Tak pakai ging lah Mai kita kutik dermu Biar kawan kutip dermu Kawan-kawan awak kawan beli Yaha Awak beli Al-Quran Faham awak upah Untuk guru ngajar Betul-betul orang Buat di rumah belakang Kita boleh beli quran Beli Al-Quran Duduk hari kita mati Duduk hari kita pun mati Maka orang lain sambung hijau kita Maka Nabi kata Kalau kita nak comel Lagun ni Waktu kita buat Tu pun boleh follow Just banyak-banyak orang -orang, orang orang tiru Keadaan orang comel kita ni pun Boleh follow juga Dia follow dia Orang tunai wik dia Kiru orang kita ni Sampai juga kita Sapa kita ni ada ke tuan Kerap tengah ambil Pala tu tak Pala dia Kau boleh sebuah ni Sebuah tak je Tuhan boleh Pala kita Sebalik kita ni Tukar yang mencipta Satu pemikiran baik Untuk menjaga Ugam Allah Di muka dunia ni Betul, -betul. Betul tak sebaliknya Sebaliknya mana-mana orang yang Buat menuduh lah Tanya orang semuanya Kita pergi buka pamper Tanya orang semuanya Kita senalah buat atau program TV kau ibarat kita ni kerani yang bekerja mengatur program TV meng radio payah was payah dihidup kita go cari hok prove hok orang setuju aku katung go gambar hok berbudak setuju ataupun kito cite topel-pile pile dalam Melayu ko kita dengok tengok tengok saat orang semail jemaah kau begapo ha mak ko kalau orang lain mari tiru kata pertama membuat mu buat hadi sekali yang kedua orang lain tiru ni dosa dia ya. pulak dak banyak mana dosa orang lain tiru ni sehe itu ada belakang nak aku cuba tolak dakot tak jejas sikit abuk dah sogin sallallahu alaihi alhamdulillah